Kapittel 50 Det er ord som Jehova talte om Babylon om kaldernes land ved profeten Jeremia. Kunngjør det blant nasjonene å og forkynne. Og reiset signal. Forkynne. Sju likke noe. Si Babylon er blitt intatt. Bel er gjort til skamme. Merodak er blitt skrekkslagen. Hennes gudebilder er gjort til skamme. Hennes skytne avguder er blitt skrekkslagene. For mot henne har en nasjon dratt opp fra nord. Det er den som gjør hennes land til noen forferdes over, slik at det ikke finnes noen som bor i henne. Både mennesker og husdyr har flyktet, de har dratt bort. I de dager, og på den tid, lyder Jehovas utsagn, skal Israels sønner komme, de og Judas sønner sammen. Gråtende skal de komme gående, og Jehovas sin Gud skal de søke.» «Veien til Sion skal de fortsette å spørre om, med sine ansikter vent i den retningen, i det de sier, «Kom, og la oss slutte oss til Jehova i en pakt som varer til uavgrensetid, og som ikke skal bli glemt. En gjord av skapninger som går til grundne er mitt folk blitt. Deres egne hyrder har fått dem til å fare vil. På fjellene har de ført dem på avveier, fra fjell til høyde har de gått, de har glemt sitt hvilested.» «Alle de som fant dem har fortært dem, og deres motstandere har sagt, «Vi kommer ikke til å pådra oss skyld, ettersom de har syndet mot Jehova, rettferdighetens tilholdsted og deres forfedres håp, Jehova.» «Flykt ut av Babylons smitte, og dra ut, ja, ut av kalderenes land, og bli som lederdyrene foran jorden, for se.» Jeg oppvekker en samling av store nasjoner fra land i nord, og fører dem opp mot Babylon, og de skal sannelig fylke sig mot henne. Derfra skal hun bli inntatt. Pilene er som pilene til en veldig mann som berøver folk deres barn, og som ikke vender tilbake med uforrettet sak. Og kaldea skal bli tilbytte. Alle de som gjør henne tilbytte skal bli mette, lyder Jehovas utsang.» For dere fortsatte å fryde dere, for dere fortsatte å juble mens dere plundret min arv. For dere fortsatte å stampe som en kvige i det spee gresset, og dere fortsatte å vrinske som hingster. Deres mor er i høy grad blitt skamfull, hun som fødte dere er blitt skuffet. Se, hun er den ubetydeligste av nasjonene, en vannløs ødemark og en ørkenslette. På grunn av Jehovas harme skal hun ikke være bebodd, og hun skal i sin helhet bli til en øtslig ødemark. En vær som går forbi Babylon, han skal stirre forferdet og plystre på grunn av alle hennes plager. Fylk dere mot Babylon på alle sider, alle dere som trår buen. Skyt på henne, spar ingen pil, for mot Jehova har hun syndet. Sett i et krigsrop mot henne på alle sider. Hun har git sin hånd, hennes støtter har falt, hennes murer er blitt revet ned. For det i Hovas hevn. Hevn dere på henne, gjør mot henne slik som hun selv har gjort. Avskjær såmannen fra Babylon og den som håndterer sigden i høsttiden. På grunn av det herjende sverdet skal de vende seg hver til sitt eget folk, og de skal flykte hver til sitt eget land. Israel er en sau som er blitt skilt fra jorden. Det er løver som har drevet ham bort. Først har Assyrias konge fortært ham, og nå sist har Nebukadressar, Babylons konge, gnagd på hans ben. Derfor, dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. «Se, jeg vender min oppmerksomhet mot Babylons konge og mot hans land, på samme måte som jeg venter min oppmerksomhet mot Assyrias konge. Og jeg vil føre Israel tilbake til hans beitemark, og han skal visselig beite på Karmel og på Barsan.» O i Ephraims og i Gileads fjellområde skal hans sjel bli mettet. Og i de dager, og på den tid, lyder Jehovas utsang, vil det bli søkt etter Israels misgjerning, men den vil ikke være der. Og etter Judas synder, men de vil ikke bli funnet, for jeg skal tilgi dem som jeg la bli tilbake. Mot Meratayim-landet, dra opp mot henne og mot Pekods innbyggere. Hogg ned, «Og la alt bli viet til tilintetgjørelse tett på dem», lyder Jehovas utsagn, «og gjør alt det jeg har befalt dig. Det er krigslarm i landet og et stort sammenbrudd, og hvor hele jordens mihammer er blitt hogd av og bli brukket, og hvor Babylon er blitt til noen forferdes over blant nasjonene. Jeg har lagt en snare for dig og du er også blitt fanget, Babylon, og du selv visste det ikke.» Du ble funnet og også grepet, for det var mot Jehova du hisset dig opp. Jehova har åpnet sitt forrådshus, og han henter frem sin fordømmelsesvåpen. For den suverene Herre, herstyrkenes Jehova, har et arbeid å gjøre i kalderenes land. Kom imot henne fra det fjerneste område. Lukk opp hennes kornkamre. Dyng henne opp, slik som de som lager haur, og la henne bli viet til til lintetgjørelse. La henne ikke få noen gjenværende. «Hogg ned alle hennes unge okser, la dem gå ned til slaktingen. Ved dem, for deres dag er kommet, den tid da oppmerksomheten blir rettet mot dem.» En hører lyden av dem som flykter og dem som unnslipper fra Babylons land for å fortelle i Sian om Jehova vår Guds hevn, hevnen for hans tempel. «Tilkall bueskyttere mot Babylon, alle som trår buen, slå leir mot henne rundt omkring.» måtte det vise seg at ingen slipper unna. Gjengjel henne etter hennes virksomhet. Gjør mot henne i samsvar med alt det hun selv har gjort. For det er mot Jehova hun har handlet for masterlig, mot Israels hellige. Derfor skal hennes unge menn falle på torgene hennes, og selv alle hennes stridsmenn skal bli brakt til tauset den dagen, lyder Jehovas utsang. Se, «Jeg er imot dig, du formastelighet», lyder den suverene Herres, herstyrkene Sihovas utsang, «for din dag skal komme, den tid da jeg skal rette opp merksomheten mot dig. Og formasteligheten skal sannelig snuble og falle, og den skal ikke ha noen som får den til å reise sig opp. Og jeg vil tenne en ill i dens byer, og den skal fortære alt rundt omkring den.» Dette var hva herstyrkene Sihova har sagt. Israel sønner, O Judas sønner blir undertrykt sammen, og alle de som har tatt dem til fange har holdt dem fast. De har nektet å la dem gå. Deres gjenkjøper er sterk. Herstyrkenes Jehova er hans navn. Han skal med sikkerhet føre deres rettssak, så han virkelig kan gi landet ro og få Babylons innbyggere til å skjelve. «Det er et sverd mot kalderne», lyder Jehovas utsang, «og mot Babylons innbyggere, og mot hennes fyrster, og mot hennes vismenn. Det er et sverd mot dem som farer med tomt snakk, og de kommer sannelig til å handle dåraktig. Det er et sverd mot hennes veldige menn, og de skal virkelig bli skrekslagne. Det er et sverd mot deres hester, og mot deres stridsvogner, og mot hele den blandete flokk som er i hennes midte, og de skal sannelig bli til kvinner.» Det er et sverd mot hennes skatter, og de skal i sannhet bli røvet. Det er ødeleggelse over hennes vann, og de skal bli tørket ut, for det er et land med utskårende bilder, og på grunn av sine skremmende syner fortsetter de å handle vettløst. Derfor skal de som holder til i vannløse områder bo sammen med de hylende dyren og i henne skal strutsene bo. Og hun skal aldrig mer være bebodd og hun skal ikke ha sin bolig der fra generation til generation. Liksom da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra og hennes nabobyer, lyder i Hovas utsang, skal ingen man bo der, og ingen menneskesønn skal bo i henne som utlending. Se, et folk kommer fra nord, og en stor nasjon og store konger skal bli vekket opp fra de fjerneste deler av jorden. Bue og kastesbyd håndterer de, de er grusomme og kommer ikke til å vise barmertighet. Lyden av dem er som havet som bruser, og på hester skal de ri. Oppstilt som en man til krig mot dig du Babylons datter. Babylons konge har hørt rykte om dem, og hans hender har sunket. Det er trengsel. Voldsomme smerter har grepet ham, som hos en fødende kvinne. Se! Det er en som skal dra opp som en løve fra de stolte krattene langs jordene til det varige tilholdsstedet. Men på ett øyeblikk skal jeg få dem til å flykte fra henne. Og den som er utvalgt skal jeg sette over henne. For hvem er som jeg, og vem vil utfordre mig? og hvem er vel den hyrde som kan bli stående framfor meg? Derfor hør Hovas råd som han har utformet mot Babylon, og hans tanker som han har tenkt ut mot kalderenes land. Sannelig, de små i orden skal bli slept omkring. Sannelig, på grunn av dem skal han la deres tilholdssted bli lagt øde. Ved lyden av at Babylon er blitt erobret skal jorden sannelig rystes, og et skrik skal høres blant nasjonene.